Els greus errors de la història es repeteixen. La política monetària de la Reserva Federal dels Estats Units durant la dècada de 1920, massa expansiva i erràtica, va contribuir al crac del 1929. Immediatament després, la vena proteccionista dels nord-americans i la política del New Deal de Roosevelt van agreujar la crisi, convertint-la en una gran depressió. Concretament, els aranzels smooth-holy, fixats el 1930, van elevar els impostos als productes estrangers, perjudicant greument el comerç internacional. Per frenar aquesta mesura, d’arrès va servir la recollida de 1.028 signatures en contra de prominents economistes que ho desaconsellaven. Aleshores, president Herbert Hoover va alabar les taxes o les importacions de productes tant agrícoles com industrials, generalitzant les polítiques d'empobriment del veí i reduint el comerç internacional un 66% entre el 29 i el 34. Només a curt termini, amb un mercat protegit, hi varen guanyar alguns agricultors i alguns industrials nord-americans. La gran massa de població, però, va endinsar-se en la misèria, i a mitjà termini, la indústria exportadora també es veia perjudicada. I és que les represàlies dels altres països no es varen fer esperar. Canadà, per exemple, imposava un aranzel del 30% als productes agrícoles dels Estats Units i Alemanya virava cap a l'autarquia econòmica. La guerra comercial va ser el preludi de la devastadora Segona Guerra Mundial que acabaria esclatant el 39%. Pocs anys més tard, de nou, la política monetària i creditícia ultraexpensiva liderada pels Estats Units d'Amèrica va conduir un món globalitzat a la gran recessió del 2008, ja fa 10 anys. Semblava que els líders polítics havien après els errors comesos en el crac del 29 i que s'intentava no obstaculitzar en accés al lliure intercanvi internacional de mercaderies, serveis, persones i capitals. Falses esperances. L'auge del populisme autoritari s'ha consolidat a diferents països i Donald Trump, investit 45è president dels Estats Units d'Amèrica. Quant de temps tardarà a complir l'amenaça d'incrementar unilateralment els aranzels un 30%? Imposarà un recàrrec del 35%, com ha dit, a tots els cotxes alemanys? Amb l'argument de veure's molts Mercedes i BMWs a la cinquena avenguda de Nova York i molt pocs Chevroletts? a la Kurfürstendam de Berlín, en virtut dels poders investits com a president, a Donald Trump no li cal l'aprovació de la cambra de representants per augmentar els aranzels un 15% durant 18 mesos. Un període que és una eternitat per qualsevol indústria estrangera, inclosa la producció espanyola d'automòbils, per exemple, que exporta el 85% de la producció anual. La resposta de la Unió Europea sense la Gran Bretanya ha de passar per reforçar el mercat comú i l'espai cívic de lliure intercanvi a tots nivells, econòmic, social, cultural... Sobre el pòsit de segles d'història, no sempre en bona entesa, i amb el lideratge d'Angela Merkel, l'amenaça dels Estats Units passa per reforçar el mercat únic europeu i construir una àrea de lliure comerç amb la Xina. Helmut Schmidt, antic canceller d'Alemanya, va dir que el líder eren els Estats Units d'Amèrica, i que França era el soci més proper. Ara, la Xina va camí de ser el país líder, i França, i Itàlia i Espanya continuen sent els socis més propers. Xi Jinping, a la inauguració del fòrum de Davos, ha defensat molt correctament el compromís amb el lliure comerç, la liberalització i la inversió dient no al proteccionisme. Aturar l'intercanvi de productes, serveis, treballadors, capital... I tecnologia no només és anar contra l'avenç de la història. Suposa repetir els errors comesos a la dècada de 1930 i que varen desembocar en una conflagració bèl·lica mundial. Depèn de nosaltres aprendre les lliçons de la història i revertir els esdeveniments.